الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل هذا في الظاهر رفع للنقيزين وفي الحقيقة جمع بينهما لأن المفهوم من الشيء لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره وإلا فعينه ولا يتصور بينهما واسطتنا غرض دی شارح رحمت الله ليله تعلق دی دې شرح نه اغه مختصره نقل دي سوال او لای غېنه جواب ده دا اجمالی تاریخي سره که تفصيلي تاريخي سره ذکر کوی نو اوله طریقول نه پوری د خبرې کوي یو نقل دي سواله دویم دلیل په دې سوال دلیل لپاره د داوید سائل او دریم ذکر کوي د فدوه هم بیا د قلنہ نرستا څلور خبرې کوي یو جواب کوي له اشکاله مذکورنه دوم ذکر کوي د فدې سوال دریم ذکر کوي بیا د فدې سوال څنګه رم ذکر کوي بیا د فدې له اشکاله وارده په مجموع کې خو دغه ټولو صرف نقل دی سوال او جواب ده خو که تفسیلي اغراز دی دی ځکر کوي نو په انقيله سره ترقل نهپورې دریخه برېمهې نظر دي یو سوال نقل کوي په کلام دی مات نه دویم دلیل بوي لپاره دی داوی او د کلام دی سایله دریم زیکر کوي د فې هم بیا د قلنا نارسته تر اخر د درسفوري تر وفيه نظرونه پورې اغا څلور خبري کئ یو جواب ذکر کوې لې اشکال مذکوره نه دویم شارح رحمت الله علی د فدې سوال کوي دریم بیا د فدې سوال سلرم بیا د فدې سوال کئ او ول سیدی نقل دی اعتراض کوي په کلام د ماتن باندې نو مخه په صفاتو دی باری تعالی کې مختلف اقوال ذکر سیو رائے دی اهله سنت والجماعت داواس صفات دی بار تعالی لا هو ولا غیره نعین دی لاله لا سره نه غیر دی لاله لا نه په دې خبر باندې سائل راغی سوال یو ک نو وی وی له څه غیر د سره نه قزین دی چه کلا عین و غیر دا سرا نقیزین شلو. او تا د دوال نفی وکللا رفا دی دوال دی وکللا. و دی ویلیس عینیت هم دی دی صفات دی پار نستا. غیریتم هم دی دی صفات دی پار نستا. نو چه کلا دا دوال نقیزین و تا د دوال سلب و نفی او رفا وکللا. دا په ظاهر کې رفا دی نقیزین و دا. خو لیکن پا اعتبار دی واقع او نفس الامر سره دا جمع دی نقیزه نو دا. زکا او د علم ميزان قانون ذکر کرده دا. یو غوی لدیتی پا نقیزه نو کی زابی تداوی. تی رفع دی احد نقیزه نا اغا ته قازا دی تحقق دی نقیزه اخر کی. لکه مثلا انسان لا انسان را واخلا. اوز که چرتا تی رفع دی انسان کویتی دا انسان نده. خام خابو تحقق ده دی رازی چه لا انسان بووی. او که رفع دی لا انسان کوي نو خود بخود بو آغا انسان سابتی گی. وست کلا تارفع دی یو نقز وکلا لادی دی تقازا دی. تحقق دې دی بلی وو. بیا دی چه آغا نفع او رفع دی دی بل وکلا لادی اغی تقازا. آغا دی تحقق دی دی بلی وو. نو دا پا ظاهر کی رفع دی نقزه نو دا خولکه نه په واقعې کې دا هغه اجتماع د نهقې ځای نو ده اوس دا خبره کوې چې دا نهکې ځین ول د دغې دا و د پااره شاره رحمتو لالی دیلزیکر کړی ده نهکېځای ولې راغلی دي و دی و اوژ نه چې نهکېځین دی ته ویل کېږي یا تناقض ناپ دی ته ویلی کېږي چې د دواړو په مابیین کې هغه کلام دار وي بین نه نهفی ولی سباته لکه مثلاً انسان او د دی نه کې کلا آغا کلهغا پهې بندې نفر راسي نو لا انسانو ګرځي نو انسان کې ثبات راغلی دا پهله انسان کې نفر راغلی ده نو دلته مغوکتتلله د دوی دواړو په ماابین کېغا کلام دا رو بین نه نفرولی ثباته یو سرت کې نفر راغلی وه په بلکې ایجابو اثبات راغلیو وو لکه مثلا مغیاو چې کمفوم دی یو بی عین اہی مفهم, مفهم دی آخر نو, نو دی تا عینیتوینا کی او که مفهوم دی یو او قبرا دی آخر نو نو دی تا غیریتوینا کی Vine نو چې مفهوم دی یو مفهم دی آخر وی تو ایجاب ده چې مفهوم دی یو مفهوم دی آخر نو دا را ده نو دی دوی دواړو په ما بین کم کلا من دی رو بین نفدن را نفدن او هر ه کلان چې شانېداررنګوي به یغ کې ته ناخوي معلومه سوات چې دغا او غیره په دیکم اغا تناقض ناخذ راغلی دا نقیزین دی. نو اوس سیکه نهقې ځینلو په نقیزینو کې قایده دا ده سیکه رفه یو کوي نو هغه ته هکوک دی آخر بهازي نو ځکه مګ دا خبره وکړه چې دا په ظاهر کې رفه د نهقینو دا خو په واقع کې جمعه د به نه هم په دو خبره دریم دفه دی هم کوي هغه دا دا چې چا به داوه هم کاو چې چا به داوه هم کاو چې اصل کې د دوی دواړو په مابین کې دی واسې ته راغلی وي په دی طرریقې سره چې تاخو دی د دوی په مابین کې نو وي په دواړهو کې دجاب وي دا کلام دی دا ر بین نه نهپې ولی ثبات نه وي دا کلام دی دا ار بین نهپول صبات نه وي په دی طرریقې بندې چې په دوړو کې د جاب راغلی وي لکه مثلا مګه د ینیت ماه وکړه چې مفهم دی یو بیاې مفهم دی آخر وی نو دا خو ایجاابې اس محصله ده دا خو اسې ایثبات ده خو دویم کې د ایجاب عدولی دوې راغلی وي ایجااب او مطلب دا چې صبح دی څو بود دی محمولي مسلوبو کې لپاره دی یو موضوع څو بود دی محمولي مسلوبو کې اه لپاره دی یو موضوع لکه مثلا تد سي وای چې کوم مفهم دی یو ن مفهم دی اخرو نو دې تغیریت ویلې کیږي مفهم دی یو اه ن مفهم دی اخر و په دغه نه په اخر کې و نه کې دا نه فرا مقدمه کې دا د محمول نجوزو ګرځي نو د څه ویای چې غیریت دی ته ویل کېږي چې مفهم دی یو نه مفهم دی آخر وی نو أو اجاب سا. اجاب سا. دا اوس اغه ایجاب سن او کسر سن ایجاب سن په ایجابي عدولسن ځکه حرف سل اغه له دې نجوزو ګرځید نو سائلی ای چې د دوی په مابین کې دی واسطه راسي په د طرریقې بندې چې تاخوا یو دا سې ت کلاسې یو د نپیا او بندې اثبات ووي ځ هم چې نه دوړو کې د ثبات راغلی وي پهې طرقې سره ر د آته هغه د ایجااب محصله وي ځکه مع نه داه چې مفهوم دی یو مفهوم دی آخر وی. او د دویم دی رجوه هغه ایجاابې او دوول ته وي نودسې دی ووي چې موم د یو دا نه مم د آخر دا یا نه موم د آخر ووي نوګوره ده اگر ایجاب راغی په دواره کې کنه نو شکل نه پیوې اثبات را نه نو د دوی په مابین کې اغه تناقض چیرته را گئی. نو نه رفضینه کې زین را غلده او نه اجتماد نه کې زین را غلده نو د راغې د دوی وه هم ازاله وکړه وی ویلی چې ولایت تصور بینهما واسطتنا د دوی په مابین کې اغه یو واسطنه ده موجوده چې یو د ایجابه محصله او بل د ایجابه عدولیوی بلکه دلته كلام دائر بين په ولې اثبات ده د یو رجعه هغه ایجاب محصله ده او دی بل هغه سلبه محصله راغله ده نو بینه ان الا ذالکه د دوی په مابین کې تناقض ته چې تناقض راغی نو وارد ده په دې خبره خو څنګه ستاسو چې پوښijo د یې راغی د دې نه جواب وکه حاصل د جواب اداره چې صاحب په تناقض خو دې ته کېږي د دو امرينو په مابين کې تنافس ال ترازي چې کلا وحدت د محمول را وي ال تاتاسي وي نه دي چې اته شرایط دا د تنافس لپاره دي یو په یوه کې وحدت موجوده بل په یوه کې وحدت محمول ده اوس کده سدي ویل چې زیدون و زیدون زیدون قائم و زیدون ليس بقاعدنا اوس د دې په مابين غا سر تناخ ته <متحدث> په خبره بندې پو محمول به دلسه که نه او که و و چې ضتون قامون وزدون ل اوس په دی چې تاخسته نو اوس مګ چې دلته دغ نهدي پاره چې محمول راغلی ده هغه یو شی د ده او د سوتدي پااره چې محمول راغلی دهغا بلشي راغلی ده محمول یو نه دهته مږ دسې ویل وایي ته دغه صفات دی باری تعالی عین ندله باری سره مفهومه او دغه صفات دی باری تعالی غیر ندله باری تعالی نه مفهومه نن بیا بده دی په مابین کې تناقض و نه ګولو به دي خو موږ فایل ځکه موږ د دی عینیت دیفاره بالمحمل او معال ثابتو او د غیریت دیفاره بالمعال ثابتو معنا څنګه کو دغه صفات دی باری تعالی عالم ندله دل باري سره بهسب المفهوم او دغه صفات دی باری تعالی غیر ندله باري تعالی نه بهسب الوجود په ته دلې ځین ته خبر اورئ سره نو معنی دا سو چې ګور دي کوم کلام چې په تناقض کې دایر بین النفي والاثبات وی دیغه په مابین کې واسطه نه وی او دلته دي دوه په مابین کې واسطهسته ځکه سيدي يوشي لبالصر عينيات راغلوي بحسب الوجود او غيريات راغلوي بحسب المفهوم ندا كده ليسي لكده يوشي بدا سيوي مفون دی د با د سره غیر ووي خولیکن بهغیر ېغ نه به موجدی نه مفهون د غه بهله غ نه غیر ووي خو لیکن ووجغه به بهغیر لغه نه ک لکه ګوره زاددي باری تا لا را وختله صفاات د باری تا را واخله اوس او معادې صفاو بله ده یا لکهجزه کو را واخ ده معنادي جز هغهه بله ده او معاددي کول هغه بله ده لکه مثلله عشاره کول دي او یو پهې ک را خله یا دوه پهې ک را خله دا جوس دي نو د دو ماناسه ده د دو ماه دا تلان تر یو یو فور تر درې او دلسسو ماناسه ده تللاندې تر نهوي او فورته ترنا او یا مجموعې دغه اجزوو نو لنه داره چې کله دی دی په مع کې چې کله دی دا سابت ته سوه چګوره دوی په اعتبار د مفهوم سره یو لبل نه مغاير دي خو لیکن وجود په اعتبار سره جز بغیر د کل نه موجود دي صفات بغیر د ذات نه موجود دي نو ثابت شو دا خبره چې د دوی په مابین کې اگر تناقض لور است نه نو چې تناقض را نغې نقیزین نو شورو نو نه اجتماد نقیزین راغله ده او نه ارتفاد نقیزین راغله ده نو دغه سوال د سایل اغه لسر په دې مقام کې وارد نه ده دغه جواب یوک تاسو پو پوښیږئ چې ګورته ناخوځم چې دغه ستا ناخوځل سره ستنه نقیزین دینه نو چې نقیزین نو شول نو نا اجتماع دین نقیزینو چیرته راغلا استفاده نقیزینو چیرته راغلا سوال سره وارد نه سه نقیزین ولین دي ولځه کان نقیزین دي ته ویل کېږي چې د کوم شي د ثبوت کړي دا نه په عینې هی دی هغه شی وکی دلته خو چې موږ نه کوي دا هغه نه راځي د یو شي او اجاب ال... او ثبوت اگر اجید بل شتا زکا مگویلی څه دغه صفات عین ندی د به حسبل به حسب او مگویلی څه دغه صفات غیر ندی به حسب الوجود نو کداغه نه پیو اثباتم په یو شکی ثابت ولې بیا ب تناقض وو خو چې په یو شکی رانه غی په دې نه پدې کې تناقض لسر استنه نقیزه ندی لهدا لا اشكال نو وريدي اوس په دې كلام باندې اشكال وارد ده. چګوره دې ته له کلامه معلومه اسوله چې ذات او صفته د مفهوم په اعتبار سره غیر دي او وجود په اعتبار سره د غیر نه دي په یو وجود سره معرض دی وجود تر اغېل دي مسایل یې یي چې ممکن دي وي چې لکه څنګه دې دوی اغا غیریت په اعتبار د مفهوم راغلی دا نو غیریت د بهسب الوجود وي په دې معنی باندې چې یو دې موجود وي او بل دني موجود یو دې موجود وی او بلدنیه موجوده نو دیراغه دي د دې نه جواب وکړ چې دا کې د ځکه ذات د الله تعالی د ازلی ده صفات دی الله تعالی هم د ازلی دي نو اوس په ازلی باندې ادم راځي ولعدم على الازليه محالون عدم په ازلی باندې کېدل نه سي نو چې نسی کېدل دا نسی ویلې چې صفات دي وی ذات دي نه وی یا ذات دي وی صفات نه ني خبره پوي شو باخي په دې باندې سوال راځي دویم چې تاسو ولې چې جوزه کولم د دي چې معنا دیو لبل نه بیل ده خو په حساب دی وجود سره وجود دی بغیر لبل نه نسی کېدلایم مګیا یو چې وګوره لسکا سان دی په دغو عشرو کې د غلس وحدتونه راغلي دي په دغلس وحدتونه کې دی یو فرد سی وي چې نه کسان دی دلته وي یو دی بیا بل شي ته وي دی جز هغه بغیر د دې کول نه راغلی کنه څ څنګایا چې بغیر د کله ناراضې نه نو دئ راغیل دوی نه که حاصل د جواب ادا ده چې مطلق وحدات مګ نه اخلو مګایو چې ع شرا عبارت ده ل دغه له شو وحداتونه چې هغه اجزا نه پاره دي دغه شرا ودی اوس دغه کول بغیر لدین نه سي موجود دي له وته ده ل ټیک ته یو به بیا کې موجود وي ف هغه چې دغه له شو نه اخلي بغیر لدې له شو نه سي ځکه کباغیر لدلسونه موجود سی نو بیا خو تحقیق دی کول بغیر د جز او تحقیق دی کول بغیر د جز نه دا محال ده او یا لنډ چې کول کول سنه ځکه کول ویل کیږي څلره مجموعه د ازدار وته او په مجموعه د ازدار کې هغه یو جزو کنه وو نو دیو جنه دغه دعاوات ماته درحمت الله علیه کړي دا, دا سیده پدې خبره باندې پوه شو باقی پدې باندې بل اشکال واريته سوالدار عزیز معترض یې ته تا ویله چې ذات بغیر د صفت نه موجوديږي صفت بغیر د ذات نه موجوديږي دا خبره سټی نه ده ډیر واري علم وی جهل وی خو زید نه وو په او ډیر واري زید ذات وی خو د یک دقیقې پره علم نه سو کله بعد علم حاصل کړ نو زګره تحقق د ذات بغیر د صفت نه راغی کنا او تحقق د صفت بغیر د ذات نه راغی نو تاسو څنګه دا خبره کوي چې ذات بدون صفت نه موجودیږي او صفاته بدون ذات نه موجودیږي د ایراغي په خلاف سره له دې نه جواب وکړه چې صاحب خبره د موږ هغه په صفات ازلیه وکړه وو پیډلې ا په خلاف د صفات محدثه ونه ځکه صفات محدثه هغه انن په انن وختن په وختن نوی نوی پیدا کیږي په یاده کې د موږ بحث نه دا نو خبره د موږ چیرته ده او څه سوال پتو د سوال جواب اوس ای کنه موږ ګوره په ظاهر کې صرف خ... یو نقل د سوال ولې جواب ده وکه تفصيلي اغراض یې کوي کنه نو انقيله سره إنقيل سوال وک لانا سره دلیل وی له سره د فده نه ولا تصور بینه ما بل سره د فده و مو کرا دغه غرض د انقيله سولم بیا دې یو جواب وک لې غینه نرشته د سوال وکړه چې ولا عدم على الازليه محالنا وکړه دې او بياد بياد دفت السؤال او كلا شي والواحد من العشره يستحيل بقاؤه بدونها وبقاؤها بدونه او اخر كي بياد او كلا بخلافه ال... بخلافه ششي لفظه صفات المحدثه فخلاف صفات المحدثه ونا بدي كده جائز ده وجود ذات بغير صفاتنا راسه او وجود صفه بدون ذات راسینه ما خبره د مګه اغه صفات ازلیه وكده صفات قديمه وكده نو صفات حادثه وكه نو په دې بندې شو کې ښکاله اعتراض نسې کولایین فإِن قِیلَ کَذَکَ یَأْتِرَاسُ کِ هَذَا دغه قول مذکور د ماتینا سلا هو ولا غیره هو دا لَا غَمَطًا سَلَدَكَ فاینقیلا کوچو کویا ایتهاذا دغه قول مذكر د ماتنه په ظاهیره دا پیا ته بعد ظاهر سرارفع لنقی زین دارف د نقی زین دا په حقیقت کې جمع دا په ما بین د نقی زینو کې لان المفهوم من شی زکاکه په هم سوی وی لیو شینه ال لم یکونه ک د سیو چنو هو المفهوم من الاخره دانو پام سو وی بل نانو د ته غیریت وی لکی جي والا او کفهم هم وی دی یو نا بعینه فهم سو وی دی بل نو نو د دی تهین لی کېږي نو د یو رژه نف او د بل ره او کوم کلان چې دایر بین نفی کوې دبات ووي اوغ کې تاک نو په د کمم تهاکته ولا ته سوو بين نه همه واسطته تونونه دد پهما بکې واسطته نه د مته سوه کمهقاله بحل متهوهیم ق نه مګیا یو قدف سرول او قدف سرول غیریت ته تاقیق تفسیری کولای سودا د غیریت په دې سره بې کوونل موجوداين چې دوه موجودد سره سی به هیڅ یوقدر او په داسه طریقې باندې چې هغه فرض کیږي وت تصور او تصور کېدلې سي د وجود یو مسره له عدم د اخرنه آی معنی دا د ممکن لن فکا کو بینهما جدای په ما بین دوه کې ممکن وي وجود نه یو لب لن په وجود کې جدای بس د تغیر لیکي دې جواب حاصل سره وتا چې دا نقیزین له سره دینه زکا مگر چې دغه سبات زی کار کلی ده پوېې چې نه مږه چې دا نهفی زی کار کړی ده چې دا آین نه دي دا بیا حبل مفهه او چې مغ غیر نه دي بیا حبل وجته ايو مکن دلین فکر کو بینهما ممکن وی جدایې په ما بین د دواړو کې او عینیت الیکی <سؤال> کې دلرا چې اتحاد مفهومه راغلی وی بلا تفاوتن اسلا بغیر د تفاوتن بالکل <سؤال> یا فلا یکونه نقیزاین نو شکل <سؤال> نه پیو اثبات په یو شیکر انغله فلای کونان نه قزینین دان قزینونو ګرځیدل بلې تصورو بلکې م ته تصور سره بینه هم واشت تونه په ما بند دواړو کې واسطه به انې کون شېو په دې طریقې بندې شو شه دې راغلې وي په هيڅو پدې طریقې بندې لای کون چې ندې وی مفهم دی او مفهم دی اخر ولا يوجد بدونه بغیر له غنه د نه موجودیږي لکه جو سره له کلنه یا لک صفت سره له ذاتنا یا بعضی صفات سره له بعضی نور صفاتونه فان ذات الله تعالی و صفاته ازلیتنا ذک ذات و صفات باری ازلی دی ولعدم هل ازلی محالنا دفر سال وکړه عدم ف زلی بند محال ده و الواحد من العشرته فجزء کل بند سوال راته جزء بغیر دی کل موجودی کی لکه ما درته ویل چې انشره دا د لس وحدات نوم ده و یو دی کی نوی کنه غدي په برزای کی نو ول واحد ومن لاشرته یو لدی لسونه استحيل بقاؤه محال د بقا دغه واحد بدونها بغیر د عشرونه او دارنګ محال د دا بقا د دي عشرو بدونې بدون د واحدنا اوته در کدا یو بغیر لدی لسونه پیدا سي نو بیا خو د یو اغه جز لدی کل نه ونو ګرځیدا تحقق بغیر د جز بغیر کل محال ده او کدا لس بغیر د غنه راسي نو بیا خو کل كل کل نسو اوته در نو از هو منها زکا دغه واحده منها لدعشره و ندانو عدم دعشره دا عدم ده او دي عشرة وجود عشره دا وجود دواحده په خلاف د صفات محدثه و قیام د ذات بغیر له دغه صفته معیننه متصور نه اغه متصور دا فتكونه غیر ذات نو دا د ذات نه مغیر کزا ذکر اول مشایخ دا رنګه علما او د ذکر کړي دا وفيه نظرونه